«Дев'ять». «Це має сенс», – кажу я. і у безглуздий спосіб». «Ні», – каже Неша. «Немає. Чому ця річ звучить так само, як Гомес?» «Вони прослуховували мій канал, і я – єдиний контакт, який вони мали з нами, а Берто – майже єдина людина, з якою я розмовляю по радіо». «Точно», – каже мовець. «Словниковий запас, тон і флексія моєї мови становили 93% варіацій ваших вхідних сигналів». І ми зробили висновок, що це стандартна дикція. Ні, каже Неша і потирає чоло обома руками. Це не так. Мікі, просто потрібно більше друзів. Я кидаю на неї кислий погляд, а потім повертаюся до повзуна. Це ти той, кого ми бачили, чи не так? Два дні тому на пагорбі з видом на купол. Також точно, каже мовець. Ми спостерігали за вашим гніздом. Раніше ми припускали, що ваш народ зрештою або піде, але обидві ці можливості почали здаватись меншомовірними із часом. Тому ми розглядаємо шляхи відкриття діалогу. Тоді ви могли мені щось сказати. Це позбавило б мене багатьох проблем. Уздовж його тіла проходить хвиля. Це було знизування плечима? Здавалося, ви не раді мене бачити. Зрозумійте, ми вклали багато роботи в цю конструкцію. Особливо ваш голосовий апарат. Він до абсурду складний. «Ми не хотіли ризикувати, щоб починати все спочатку через непорозуміння». «Справедлива думка», – каже Неша, – «після того, що сталося минулої зими, ми трохи нервуємося щодо позонів поблизу купола». Мовець піднімається вгору, доки його голова не стає на одному рівні з Нешою. Нижні щелепи широко розставлені. Неша швидко робить півкроку назад, її руки тягнуться до вогнеметів. Я швидко стаю між ними. «Ні», – кажу я, – «ні, ми тут, щоб поговорити, так?» «Вибачте», – каже мовець, і знову опускається на підлогу. «Я подумав, що це відповідний час для нас, щоб проявити домінування. Я неправильно зрозумів?» Я пильно дивлюся на Нешу, доки вона не забирає руки від зброї, а потім повертаюся до мовця. «Так», – кажу я, – «ви точно неправильно зрозуміли. Ми тут не для демонстрації домінування. Правда, Неша?» «Правда», – каже вона і складає руки на грудях. «Оу», – каже мовець, – «це Неша?» «Це Неша», – каже Неша. «Мікі, чому він знає, хто я?» «Неша є частою темою для обговорень у комунікаціях, які ми використовували для побудови нашої мовної моделі», – каже мовець. «Треба сказати, що ти не така, як ми очікували». «Справді», – каже Неша. «Що саме ви очікували?» «Мені здається, що це виходить за межі теми», – починаю я, але мовець перериває мене. Виходячи з ваших розмов, ми припустили, що Неші це якась бойовий помічник. Можливо, ви пам'ятаєте, коли ви вперше сюди прибули, наші помічники знищили кількох ваших. Більшість із них мали різноманітну зброю та металеві екзоскелети. Ми думали, що Неша швидше за все така, тільки, можливо, більша і небезпечніша. Ну, каже Неша, ти принаймні наполовину правий. Не допомагаєш, кажу я. Справді не допомагаєш. «Ви і поняття не маєте», – каже Неша. «Ми поговоримо про це пізніше». «Мені потрібно перенаправити цю розмову». «Мовцю», – кажу я, – «ви знаєте, що я вже тут був, чи не так?» «Незрозуміло», – каже мовець. «Помічники вашого типу були тут кілька разів. Два з них ми розібрали, іншим двом ми не дозволили піти. Ви хочете сказати, що ви один із цих двох?» «По-перше, це були непомічники». Я намагався це пояснити, коли був тут в Наш вид не має помічників. Кожен з нас є самостійним інтелектом. Ми всі те, що ви б назвали «прайм». «Ви говорите неправильно», – каже мовець. «Або я неправильно розумію. Тих, що ми взяли, були помічниками». Я хитаю головою. Я не помилився. Наш вид не має помічників. Кожен із нас – «прайм». Я не знаю, скільки способів я можу це сказати. «Ні», – каже мовець. «Це неправда». Ми не приймаємо цього. «Чому?» – запитує Неша. «Що такого важкого зрозуміти?» Здригання пробігає по всьому тілу мовця. «Те, що ви говорите, не може бути правдою. Якби було, це означало б, що ми вбили. Ми б не прийшли сюди поговорити, якби ми вбили. Ми бачили вашу зброю, ви б перевели їх сюди, а у відповідь спробували б убити нас. Я вважаю зазначити, що це, по суті, те саме, що ми намагалися зробити. Хоча, мабуть, краще залишити це при собі». «Мабуть», – каже Неша, – «ми дуже поблажливі люди». Мовець підводиться і повертається до неї обличчям. «Ми вам не віримо!» «Дивіться», – кажу я, – «справа в тому, що так, я один із тих, хто був тут раніше. Насправді, обидва, хто тут був, це я». Я відстібаю на грудні та черевні ремені на рюкзаку, знімаю його з плечей і розгортаю, щоб він лежав на підлозі між нами. «Останній раз, коли я був тут, у мене був рюкзак, який був трохи схожий на цей, пам'ятаєте? Мовець опускається на підлогу. «Вас було двоє. Одного ми розібрали, одного відпустили. Той, якого ми розібрали, був помічником. Ви сказали нам це». Я стримую бажання кинутися на нього. Тут ми повинні залишитися в темі. «Неважливо. Зграя, ось що важливо. Ви пам'ятаєте?» «Ви заперечуєте, що сказали нам, що інший був помічником?» «Будь ласка», – кажу я. «Ми можемо зосередитися. Ці рюкзаки важливі для нас». «Ви сказали, що інший був помічником. Він був ідентичний у всіх відношеннях до першого, якого ми розібрали. Як можна мати кілька однакових праймів? Це не санітниця? «Ми не такі, як ви», – каже Неша. «Подивіться на нас. Хіба не досить очевидно? Наша нам однакова соціальна структура?» «Ні», – каже мовець. «Ми не вбивали». «Ви таки вбивали», – каже Неша. «Ви вбили шістьох. Ви вбили восьмого. Ви вбили Гейба Торрічеллі». Берта, Дугана, Тома Галахара, Роба Джекса та Джиліан Карден. Ми тут не для того, щоб закликати вас до відповідальності за це, але це факти. Звертаюся до Неші, і руки знову на вогнеметах. Нижні щелепи мовця ритмічно відкриваються і закриваються. Рюкзаки, кажу я. Ні, каже мовець. Ми не можемо говорити зараз. Нам потрібен час, щоб обдумати. Тоді він згортається навколо себе і біжить назад до гіганта, який все ще лежить в центрі зали. Гігант піднімається, щоб прийняти його, і повзун зникає. «Думаєш, він повернеться?» Я знизую плечима. Зараз ми сидимо на холодній камінній підлозі біля отвору, звідки ми увійшли до зали. Я притуляюся до рюкзака. Неша притулилася до мене спиною. Вона піднімає ребризар, щоб відкусити протеїновий батончик, а потім підносить його мені через ліве плече. Відкушую половину того, що залишилося, жую і ковтаю. Минуло вже більше години, як великий повзун не вирушився. А що ми робитимемо, якщо він не повернеться? Не знаю, кажу я. Думаю, я міг би спробувати зв'язатися з ними. Ми ж якось спілкувалися до того, як з'явився мовець. Спробуй. Що, зараз? Так. Я не хочу тут ночувати. Якщо вони не захочуть нам допомогти, я майже впевнений, потяг вже пішов. Нам доведеться повертатися тим самим шляхом, яким ми прийшли. І це збіса довгий шлях до поверхні. Навіть якби ми змогли знайти коротший маршрут, у грі вже темно, і залежно від того, звідки ми вийдемо, нам доведеться кульгати принаймні пару годин до купола». Вона відкидає голову назад, доки її щока не впирається в мою щоку. «Напиши їм, будь ласка». «Добре». Я моргаю на текстове вікно. «Міккі 7. привіт». «Міккі 7. ви там?» «Міккі 7. нам дійсно треба поговорити про ці рюкзаки. Міккісім. Аго? Я збираюся сказати нещо, що вони не відповідають, коли я отримую пінгбек. Мовець один, ми вас чуємо. Мовець один, ми не готові говорити. Вибач, кажу я, вони все ще думають. Вона стогне, нахиляється вперед і притискає кулаки до лоба. Це була погана ідея, Мікі. Нам не слід було сюди спускатися. Я обіймаю її руками і притягую до себе. Може, і не слід, але ми тут. Зараз нічого не поробиш, окрім зачекати та подивитися, що з цього вийде. Ми з Нешою проводили так напрочуд багато часу, тинялися по якомусь паскудному місцю, притискаючись один до одного, чекаючи, що станеться щось жахливе. Зазвичай ми чекали, що я помру в якийсь жахливий спосіб, але було кілька разів, коли це було з Нешою. Коли той камінь влучив у наш передній щит під час подорожі, а оригінальний Міккі Барнс повністю згорів, усуваючи пошкодження, Неша застрягла на каруселі. Це було не найгірше місце, де вона могла опинитися. Чверть внутрішнього об'єму Дракара зазнала смертельного рівня радіації, а півдюжини людей, яким не пощастило опинитися в передніх відсіках, померли більш-менш так само, як і я, тільки повільніше і болісніше. Карусель опорізувала пояс корабля приблизно посередині між носом і двігунами, і приблизно чверть її зазнала випромінювання. Проте та чверть постійно змінювалася разом із обертанням каруселі і до евакуації Неша двічі за 45 секунд пронесло через неекрановану зону. В результаті Неша отримала приблизно 150 мілізівертів. Цього достатньо, щоб у вас порушилось травлення та трохи порідшило волосся, але недостатньо, щоб вас убити. У всякому разі не відразу. Плюс-мінус чотири роки потому у неї почала часто боліти голова. Але Неша не звертала на це уваги. Вона навіть не приймала НПЗП допоки біль не ставав нестерпним, не кажучи вже про звернення до лікаря. До того часу, коли я нарешті затягнув її, щоб хоч з кимось поговорити, у неї були проблеми з рівновагою, і вона ледве могла терпіти звичайне освітлення на борту судна. Черговий медтехник оглянув її, поставив кілька запитань і поклав її голову в сканер. Через 10 хвилин він за допомогою планшета і стилуса показував нам розміри пухлини в лівій скроневій частині. Медична наука союзу досить дивовижна в багатьох відношеннях. Ми можемо біодрукувати нові генетично відповідні органи за бажанням, ніхто не вмирає від печінкової недостатності, чи атеросклерозу, чи легеневої хвороби, чи від будь-якої сотні інших хвороб, які косили людей ще в темні віки до діаспори. Але це не магія, і єдиний орган, який ми не можемо замінити, це мозок. Тоді вони забрали і її і помістили в інший більший сканер для так званої цифрової біопсії. Питання, мабуть, полягало в тому, чи була ця пухлина доброякісною гліомою, яку вони могли б вилікувати за допомогою нанохірургії, чи злоякісну гліобластому, яку, незважаючи на понад тисячу років биття головою об стіну, в медичних дослідницьких установах від землі до Едему і Мідгарду не змогли вилікувати. Я висів із нею в джгуті протягом двох годин у медичному відсіку, поки ми чекали, щоб дізнатися, чи житиме Неша, чи помре. Ми не розмовляли, я просто дрейфував там, обнявши її за талію і поклавши її голову мені на плече. Коли технік вийшов із планшетом у руці, вона піднесла рот до мого вуха і прошепотіла. «Якщо це погані новини, тобі не треба залишатися зі мною». Вона не бачила обличчя техніка, а я бачив. Він усміхався. «Це гарна новина», – сказав я і поцілував її. «Але це не мало б значення». Я сказав це. Чи це було правдою? Неша залишилася зі мною в набагато гірших становищах. Мабуть, я радий, що ніколи не мав нагоди дізнатися. Неша спить, коли я чую рух гігантського повзуна. Я вмикаю плечовий ліхтар і бачу, як він підняв найнижчий сегмент і дозволив мовцю вийти. Я моргаю на свій хронометр. Зараз друга ночі. Я намагаюся трохи просунутися під Нешею. І мушу придушити стогін, бо нова кров приливає до моїх ніг. Поперек вбиває мене. Каркас мого рюкзака наче врізався в лопатки, а дупа ввібрала в себе все, що залишилося від холоду вологої кам'яної підлоги. Неша ворушиться, бурмочить щось нерозбірливе і вбивається головою в м'яке місце, де моя шия стикається з плечем. Я зітхаю і притискаю її трохи ближче. Мікісім. чи ми можемо поспілкуватися таким чином, будь ласка? Неша, спить. Мовець один, ти не хочеш говорити? Мікісім. Сім, якщо ти не проти? Мовець один, але... Мовець-один. Мене звуть Мовець. Мовець-один. Крім того, я згадував, наскільки складний ваш голосовий апарат. Мовець-один. І скільки роботи ми вклали в його виробництво? Міккі-сім. Я знаю, це просто... Неша знову ворушиться, переносить свою вагу на мене і піднімає голову. Міккі? Каже вона. Котра година? А, каже Мовець. Неша вже не спить. Ми можемо поговорити, так? Неша сідає і зосереджується на мовці. О. – каже вона. – Знову ти? – Так, – каже мовець. – А кого ти очікувала? Неша потягується і позіхає, потім притуляється до мене спиною. – Він уже сказав тобі, де бомба? – От чорт. – Бомба? – каже мовець. – Рюкзак, – кажу я. – Ми шукаємо рюкзак. – Ні, – каже мовець. Бомба і рюкзак – це не одне і те саме. Ми знаємо бомбу. Це слово часто з'являється у ваших повідомленнях. Це свого роду зброя, чи не так? – Ой. – каже Неша і притискає кулаки до лоба. – Вибач. Перші три сегменти мовця піднімаються з підлоги, нижні щелепи скригочуть. Я думаю про те, щоб вибратися з бід і підвестися, думаючи, що можливо час битися або тікати. Коли воно каже – «Мікі, скажіть, будь ласка, ми союзники?» Це було не те, чого я очікував. Ми… починаю я, а потім роблю паузу, щоб обміркувати. Ми могли б бути союзниками. Ми хотіли б бути. Ваш народ був уразливим, коли ви прибули сюди, ще до того, як закінчили будувати своє гніздо. Ми не атакували вас, незважаючи на небезпеку, яку ви представляли. Ви були виразливі, коли спускалися в наші тунелі. Ми вас не вбивали. Ми звільняємо вас. Ми довели свою добру волю, чи не так? Так, кажу я. Припускаю, що довели. Тоді ми можемо бути союзниками, чи не так? так? – кажу я. – Ми можемо бути союзниками. – І союзники чесні один із одним, так? – каже мовець. – Мають бути, – кажу я, подомхи зіткнувши. – Згоден, – каже мовець. Тож, будь ласка, будь з нами чесним. – Це бомба, – каже Неша. – Те, що ми шукаємо, це бомба. Насправді це неймовірно потужна бомба, принаймні достатньо потужна, щоб убити все на надюжину кліків в окрузі, навіть якщо підірвати її під землею. Нам потрібно її повернути, тому що ми боїмося, що ви випадково її активуєте і, можливо, вб'єте нас. І себе заодно. Вибачте за все, але це правда». Голова мовця крутиться вперед-назад, а нижні щелепи стукають одна об одну протягом довгих п'яти секунд. «Дякую», – каже він нарешті. «Ми цінуємо чесність». Він знову падає на підлогу, повертається і мчить назад до гігантського повзуна. «Будь ласка, зачекайте тут, нам потрібно порадитись». Нижній сегмент повзуна піднімається і мовиць зникає. Ха, каже Неша, могло піти і гірше. Могло піти і краще. Якого біса, Неша? вона знизує плечами. Я сказала, що мені шкода. Я все ще була напівсонна, і мій мозок ще не увімкнувся, розумієш? Він і досі не увімкнувся. Треба було поговорити по суті. Вони не ідіоти, Міккі. Вони не повірили, що ми прийшли сюди у пошуках сумки повної закусок. Зараз усіх карти на столі. Так. «Кажу я. Гадаю, що так. Наші карти такі, що ми спустилися сюди два роки тому з гігантською бомбою. Я припускаю, що саме це вони зараз розглядають. І як ти гадаєш, це спрацює?» «Не знаю», – каже Неша. «Але якщо все піде під три чорти, мій план – пустити два заряди в мовці, а потім випорожник магазину великана. Сподіваюся, до цього не дійде». «Я прокидаюся в чорній, як вугілля темряві. Все болить. Я моргаю на хронометрі 7.30». Важко повірити, що я так довго спав, але, здається, коли ти досить втомився, ваше тіло перестає піклуватися про такі речі, як кровообіг. Неша сідає, а через кілька секунд загоряється ліхтар на плечі, і я бачу, як вона нишпорить по рюкзаку. «Що думаєш, паста, протеїнові батончики чи обидва?» У животі попереджувально бурчить. Минуло більше двадцяти годин, як я їв справжню їжу. «Почнемо з пасти. Якщо зайде, то перейду до батончиків». «Як хочеш». Каже вона і кидає мені тюбик. Я ловлю його, розкручую ущільнювач і видавлюю порцію слизу собі в рот. Я роблю все можливе, щоб проковтнути, потім дістаю пляшку з водою з рюкзака, щоб змити смак пасти з рота. «Минуло більше п'яти годин», – кажу я, знову наповнивши рот пастою. «Здавалося б, вони вже мали вирішити вбивати нас чи ні». «Не знаю», – каже Неша. «Вони сплять?» – я знизую плечима. «Кинь мені батончик, а! Вони такі ж огидні, як і паста, але я відчуваю, що мені слід ковтнути щось тверде, перш ніж мене розірвуть на шматки та або доведеться йти весь той клятий шлях назад до купола. Неша випиває пляшку з водою, запихає порожню назад у рюкзак, а потім підводиться на ноги. Повернуся за хвилину, каже вона. Я маю пописати. Я спостерігаю, як її світло хитається вздовж стіни камери, а потім відводжу погляд, коли вона перестає рухатися. Її ще немає, коли великий повзун ворушиться і виходить мовець. Він піднімається, хитає головою вперед-назад між мною та Нешою, а потім прямує до неї. Уже на півдорозі вона кричить Гей, я тут зайнята, збоченець, іди поговори з Міккі». Він вагається, а потім підбігає до мене. «Вітаю», – каже він, коли доходить до мене. «Що таке збоченець? У нас немає цього слова». Це мене трохи дивує, враховуючи, що вони стежили за моїми розмовами з Берта протягом двох років. Це пестливе слово, кажу я. Чи прийняли ви рішення щодо нашого запиту? Важке питання. Якщо ми зараз правильно розуміємо, ви і ваш помічник принесли в наш дім надзвичайно небезпечну зброю. Восьмий не був помічником, каже Неша з іншого боку зали. А збочинець – це не пестливе слово. Неважливо, каже мовець. Ти і твій... Друг каже Неша. «Так, ти і твій друг принесли смерть у наш дім». «Це правда», – кажу я. «Однак, коли ми це зробили, ви вже вбили шістьох наших. Ви також вбили мого друга. Незважаючи на це, я не активував бомбу. Я міг вас вбити, але вирішив цього не робити. Це ж має рахуватися, чи не так?» «Ми визнаємо це», – каже мовець. «Однак ми повинні запитати, чому через стільки часу ви хочете повернути цю бомбу зараз? Ви передумали? Ви тепер маєте намір нас вбити?» Ми неохоче визнаємо кровний борг, але ми не розуміли, що тоді зробили. Ми не підкоримося, щоб нас убили. Наша повертається і стає поруч зі мною. Ми не хочемо вас збивати, каже вона. Якби ми хотіли, ми б зробили це. Знаєте, це була не єдина наша бомба. Ми хочемо повернути бомбу, щоб переконатися, що її не використають. Ага, каже мовець, це добре. Дякую тобі, це дуже заспокоює. Ми чекали, що він продовжить. Наша дивиться на мене. Я знизую плечима. Вона повертається до мовця. «І?» Його голова хитається вперед-назад між нами. «І що?» Я чую закочування очей у голосі Неші. «Ви віддасте нам бомбу?» «Гоу», – каже мовець. «Так, ми б, звичайно, зробили це». «Віддали б?» – я кажу. «Хіба ти не маєш на увазі «віддали» без «би»?» «Вибачте», – каже мовець. «Можливо, я неправильно вимовляю. Ваша граматика напрочуд складна. Я пропонував гіпотетику. Ми повернули б вам бомбу, якби вона була у нас, але в нас її немає, тому ми її не можемо. Так зрозуміліше?»